Суворо мовив. «Пана Барабаша, нема тут?» Сказав жовнір. «На мені хлопський керовнік Почебний, а вензень Злапа не в лясі». Але...» завагався жовнір. Яник тицнув цедуло в руки Жовнірові, підійшов до воза І, відкинувши край попони, грізно крикнув «Вилазь!» Ногаєць висунув голову з під накриття, Потім сплизнув із воза. Максимко з Яником оголили шаблі. «Здругі!» Гукнули разом, вартові розступилися, даючи їм дорогу. «Маємо універсал!» Зрештою заспокоїв старший вартовий свого напарника. Розділ дев'ятий Того ж дня Яцек Шемберг відрядив кінців до Крилова, де перебував зі своїм військом Олександр Конецпольський а також на Січ, де стояв черкаський полк на чолі з полковником-шляхтичем Гурським. Наступного дня повернулися січовики, послані Данилом Нечаєм на, на вивідене. Вони дізналися, де зосереджено основні сили грабіжників, де тримають вони ясир, куди згонять худобу. Вивідачі привезли з собою ще одного полоненого ногайця, який на допиті Шемберка підтвердив відомості добутіся човеками, а ще через два дні двома потоками від Лебедина і Крилова козацькі і польські війська рушили в напрямку Умані ішли йшли не поспішаючи, що найбільшою обережністю. Дозорці пильно обстежували навколишні ліси, гаї та переліски, перекривали шляхи, опитували зустрічних жителів. Та не дрімав і отчаківський Хоймахан, який розташував свою орду в балках і перелісках недалеко від Умані. Ворожі дозорці не скрізь, але не всім їм таланило щось вивідати. Одні з них гинули в сутичках з місцевим населенням, яке, захопивши поодиноких ногайців, зразу ж знищувало їх. Воно тямало, що поява льодоловів біля людських осель, не вищує нічого доброго. Другі натикались на козачі роз'їзди і потрапляли в полон. Третє – в темниці старост і підстарост Київщини та Братславщини. Четверті ж, котрі зміїними лазами і вовчими ходами повзли все далі і далі, зрештою добирались до цілі, але побачивши передові козачі загони і не виказавши їм себе, зразу ж повертались назад. Їм було ясно, що намір Орди розгадано, і проти неї послано великі військові сили. Про це вони й повідомили Хоймахана. Правитель Орди, вислухавши дозорців, скликав Мурз і розповів їм про тривожні новини. Мурзи завмерли вражені. Потім щенили неймовірний галас. «Великий Хоймахане, повертаємося назад і чим швидше!» Не зв'язуємося з яурами, рушаймо в свої степи. Пожалій наші голови о великий, Ми вже маємо досить ясиру, навіщо наражатися на небезпеку? Так говорили одні, другі ж твердили протилежне. Великий Хоймахане, провчи клятих Яурію, Веди нас на ляхистан, поки яури нас шукатимуть, ми захопимо такий ясир, якого ще ніхто ніколи не мав. «Розгромимо геурів, щоб вони ніколи нас більше не турбували!» Хойма-хан остудив розгарячілі голови. «Чим? Маслаками?» Примітка. «Маслак? Кістка, настромлена на гнучке дерево. Усі вони затихли, дивились на свого повелителя, мов би бачили його перше. Наші вояки завжди показують спину, щойно побачать геура з косою або і сіпом. А зараз, адже назустріч нам де військо озброєне шаблями, пістолями, гаківницями, мортирами, герматами. До намету зазирнув вартовий, гонець із бахчисарая. Хоймахан замовк, закліпав рудуватими повіками, Глянув на одну групу мурс, потім на другу, вловив злорадний близьк у їхніх очах і умить опанував себе. — Проси, — не казав владним голосом. Увійшовши, ханський гонець вклонився і, зберігаючи шанобливий вигляд, заговорив. — Хай береже, Аллах, твоє життя, Хоймахане, великий хакан, кримську улусу іслам гірей. Велів запитати тебе, чому сьогодні Єдесанська Орда кучує на землях Ляхистану, а не на землях Кримського Олусу?» Хоймахан відповів, «Передай великому Хаканові. Єдесанська Орда дізналась, що уруси готують напад на землі Кримського Олусу, і Хоймахан поспішив їм назустріч. Він не може допустити цього». Це була брехня, та гонець навіть не слухав Хоймахана. Натомість він сказав, Великий хакан кримського лусу Іслам Гірей Велів передати вірному своєму слузі Хоймахану. Єдесанська орда негайно мусить повернутися в свої степи. Чітко відкарбував Чауш і разу-раз кланюючись вислизнув знамету. Мурзи знов загомоніли. — Будь мужнім, Хоймахане, слухайся великого Хакана, і чи не так, як радимо ми? — Розраховуй на нашу підтримку, Хоймахане. Людцю і ненавистю блиснули очі повелителя Орди. Він підняв угору руку з нагайкою. — Слухайте, що я скажу. Ми зітримо з лиця землі усіх гяурію, але іншим разом. «Зараз же ми відійдемо у степ! Негайно! Бережіть я сир і табуни, як зіницю ока!» Мурзи, натикаючись один на одного, хвапливо посунули до виходу.